«Не уеду к тетке, шуря в хохляндию, в Киев», — сказала Крис-хлып. «Ты че, девка, ошалела?» — стара звала на ней на полохани очи. «Хохлы — ужасный народ! Ты там пропадешь!» «Не пропаду. Тетка поможет. На завод устроюсь или пойду учиться. Я хорошистка». В итоге Марина не любила, пошутравленная свято. На неї нападали похмурі спогади і обсідали тяжкі думки. Олена вийшла з холодної купелі, розтерла себе рушником, одяглася і пішла берегом уздовж Матвієвої затоки. Повінь лише входила в силу. Вона ковтнула золоті піски, підступила до дерев. Бралися зеленавим туманцем схили, позодягали ніжні прозорі шовки верби, Крізь них незаймано світилося вербове тіло. Ніде нікого. Лише чотири хлопці сиділи на великому корчі, зацікавлено розглядали її, тихо перемовлялися. Приємна прохолода, що була огорнула тіло, переходила в тепло-бадьорість. Олена звикла до цих купань у холодній воді, у крижаній, коли навколо лежали сніги і були тріскучі морози. Звикла ще з раннього дитинства. Їхня хата стоїть неподалік Прип'яті. Їй розповідали, що як тільки вона вродилася, а була вже пізня осінь, бабуся Онися запалила на березі вогнища, понесла її туди і опустила у темні води древньої ріки. Щось вишиптувала над нею, то опускала в холодні хвилі, то піднімала і підносила до вогню. Олені інколи здавалося, що вона вродилася не в тій дерев'яній поліській хаті, що стоїть на самісінькою рікою, а десь на стрімкій хвилі древньої ріки. Як колись вродився у цій прарічці її таємничий предок Данко а хвилі викинули його на берег. За тисячу літ вони своїм родовим корінням вросли, як вербові корчі у річку, в цю землю лісів, ягід, грибів та всякого зілля. Ішла усе почуваючи, як легке тіло гойдають і несуть стрімкі хвилі. Вона їх не боялася і вміла з ними боротися. Найгрізніші хвилі втихомирювалися, коли того хотіла Олена, бо мала силу над ними. Хлопці чекали, коли вона наблизиться до них. І щойно Олена порівнялася з великим корчем, один із молодиків сказав. «Не холодна вода?» «Ні», – відказала Олена. «Я звикла, бо купаюся цілий рік, ще з дитинства». Вода гартує нервову систему. Я ніколи не хворію, не знаю, що таке простуда. Познайомилися. Один з них, чорнявий, назвався Льонею. Широкоплечий Валерієм, високий, гнучкий Анатолієм, а той, що відмовчувався і лише кидав на Олену короткі погляди, назвався Васіним. Вони ходили берегом і все говорили про великі можливості людини, таємничу силу, якою вона володіє. Олена зацікавлено слухала їх. Вони не були схожі на тих банальних залицяльників, думки і настрої яких Олена прочитувала як перші сторінки букваря. Хоча залицяльники й жартуни обминали її. Чи тому причина її зовсім не показна зовнішність, Невеличка, худорлява із безликим обличчям, на яке глянеш і не запам'ятаєш. Очі мала різні одне сіре, а друге майже каре. Здаля вони здавалися просто темними, безликими, лише на самісінькому дні за тим м'яким осіннім туманцем. Кликотіли стихії, бурі, навіть смерчі, про які знала лише вона та знала її рідна бабуся Онися. І та друга, Вівдя, яка оселилася у бабусиній хатині коло древнього ставу. Говорила Олена тихо, лагідно. Ніхто не знав, що її голос її може кликотіти, як вулкан. Тому те, що прозвучало із вуст молодиків, було такою несподіванкою, що вона аж завмерла і зупинила свої осінні холодні очі то на одному, то на другому. «Ми прийшли сюди на зустріч з тобою. Нам велено було це зробити. Ми вийшли на великий контакт і дізналися, що ми не самотні, що є у нас духовна сестра і сила її могутня». Запитали, як її знайти, і почули, що коло Матвієвої затоки, де вона робить священне омовіння. «І хто ж вам про те сказав?» – вражено запитала Олена. «Дух самої гуру, нашого космічного вчителя». «Вона повідала нам про тебе. Ти її обраниця. Вона залишила великі знання, але їх одна нас поки що ховають». «Та прийде ще час її сокровенних знань», – сказав Леонід. «У нас є доступ до тих знань. Ми пізнаємо тайни світу, захоплюємося спіритизмом, ще деякі неординарні речі вміємо робити. Нас всього п'ятеро. Один не прийшов, бо живе неподалік, і ми збираємося в нього. Нам велено прийняти тебе в нашу групу. Ти будеш шоста. Ти згодна?» Довірся нам. Ми порядні люди. Ми відкриємо чудесний світ. Разом ми перемагатимемо всіх і будемо мати владу над нікчемним, слабким, бездуховним світом. Олена уважно слухала їх, а потім прикрила повіками очі і запитала подумки. Їм можна вірити? І почула у відповідь «Можна». Це ті, що виведуть тебе у великий світ. Твоя сила творитиме чудеса. Іди з ними. Ти сильніша одних, але їхні знання глибші. І Олена пішла. Вона минула старі двори, хати, які тулилися уздовж Дніпра, і вийшли до нового будинку, що дивився вікнами на схили. Піднялися східцями на другий поверх. Двері відчинив невисокий, «Хлопчина з акуратною русявою бородою і карими виразними очима». Він подивився на Олену теплим уважним поглядом і усміхнувся. Віталій назвався, пропустивши її до свого помешкання. «Ти тут залишишся», – почула Олена, як тільки опустилася глибоке вишмульгане крісло. За вікном збиралися перші весняні сутінки – Хлопці чаклували над чаєм із якихось трав, смажили картоплю, а тоді довго вечеряли на кухні і гомоніли. Олені було з ними затишно і гарно. З'явилося відчуття, що знає їх давно, особливо Віталія. Який раз по раз зупиняв на ній свій уважний погляд і сором'язливо усміхався. Їй було цікаво слухати їхні розмови, делікатні суперечки що були надто далекими від земного матеріального світу. Коли крихітна зозулька вискочила із дверцяток годинника і прокукувала дванадцять разів, Олена неначе прокинулася від цікавого сну і враз пригадала, що їй час поспішати і що метро за годину зачиниться. «Не переживай», – заспокоїв її Леонід. «Ми тебе довеземо на машині». Зараз почнеться найцікавіше. Зараз будемо дух Леніна викликати. Олена з недовірою подивилася на всіх. Хлопці закивали головами. Усе нагадувало їй екзотичний спектакль, у якому вона актор і глядач водночас. Леонід засвітив свічку і вимкнув світло. На лицях з'явилося щось урочисте. Вони похитувалися на стільцях і, заплющивши очі, щось в так коливанням. Те тривало довго. Олена дивилася то на це дійство, то переводила погляд на великий лист паперу, що лежав на столі на блюдці. «Дух Леніна, прийди!» – таємничим голосом тричі промовив Леонід. Блюдце раптом зарухалося. Віталій записував, складав із літер слова. Коли блюце зупинилося, гуртом стали читати речення. Олена теж дивилася на написане і вражено обвела всіх поглядом, прочитавши. «Чиво про хвости, мене?» «В чому щастя чоловічества?» – запитав Леонід. Блюце зарухалося, написавши. «В комунізмі». «Что можем сделать мы, чтобы был мир и радость, чтобы люди были счастливы?» В люце рухалась швыдку. Виталий ледь стыгав записываты. Реченье вышло долго. «Берегите Отечество, которое мы вам подарили. Борьба с оружием день вчерашний. Тюрьмы, психбольницы, террор — это очень грубо. Есть иные пути». Оружие духовное. Оно в ваших руках. Уничтожайте каждого, кто опасен и может расшатать отечество. Возьмите его в свою броню. Поэтому вам лучше разойтись в шесть точек. Украину, Прибалтику, Молдавию, Среднюю Азию, Кавказ, Южный и Северный. Держите со всех сил Украину. Уйдет она... И союз распадется. Уси вражено перезорнулся, а Виталий запитав Это правда, что вас уже нет в мавзолее, что там синтетический труп? Блюдце зробило резки, и, кисьмо бы, дратив леви рухи, Педнялося выше над накресленным колом. — Сам ты труп. И сегодня ты сделал к этому несколько шагов. Далі пішла груба неперестойна лайка, хлопці знічено перезернулися і не показали Олені тих слів, що лавиною бруду посунули з-під блюдця. Вони викликали і інших духів, і все це здавалося Олені неймовірною радістю. Вона сиділа збуджена, забувши і про сон, і про свою сварливу господиню Люсю, яка не дозволяла їй повертатися після одинадцятиї вечора. Аж коли стрілки годинника наблизилися до четвертої години, блюдце замерло, так, мов би, і воно втомилося і просило не турбувати до наступної півночі. Вони попрощалися із Віталієм і вийшли у весняний досвідок. Від Дніпра несло проголодою, вербовими котиками, молодим залом. Гуртом подумки стали викликати таксі. Олена теж повторяла як заклинання «Таксі! Таксі! Таксі!» Тому коли невдовзі з'явився зелений вогник, коли машина загальмувала коло них, не здивувалася. Їй відвели місце на передньому сидінні, а четвірка вмостилася на задньому. Машина носилася по всьому місту, цифри на лічильнику скакали, але водій байдуже зиркав на нього – і коли останній пасажир залишив машину, навіть не подякувавши, спокійно переключив лічильник, раптово відчувши втому і безсилля. Олена тихо прочинила двері і зайшла до квартири. «О, гуляка вже прийшли!» – почула різке із кухні. «Пробачте, я була у друзів, припізнилася на метро, довелося до ранку ждати. На таксі їхала». Можеш отправлятися туди, де була. Мені гуляки не потрібні. Я брала дівочку, щоб мені веселіше було. Думала, коли поболтаєм, коли в карти пограємо, А вона гуляє ночами. Ще болячку якусь мені принесеш. З Люсі посунула темна лавина слів. Їхня напруга все більшала і більшала. «Сядьте на кухні і пограйте в карти». Тихо, але владно мовила Олена. Я, на жаль, не можу вам скласти компанію, піду спати, а ви тасуйте колоду. З олениних очей полетіли дві білі блискавки і влетіли в розжохану господиню Люсю. Нею хитнуло. Вона позіхнула і покірно попленталася на кухню, взяла на холодильнику колоду карт, сіла коло столу і стала тасувати. Олена роздягнулася, лягла в постіль і неначе бачила кадри якогось цікавого фільму. Ці незвичні хлопці, наділені баченням і чуттям, ще більше прочинили двері до того таємничого світу, в якому жила давно і нікого туди не пускала.